МПД Мур проводить далі. Що мені довелося почути? Муцій, мій відданий приятель, мій щирий брат внаслідок тяжкої рани на задній лапі передчасно помер. Ця смутна звістка вразила мене в саме серце. Я аж тепер Відчув, ким був для мене муцій. Пув сказав мені, що найближчої ночі в льоху того будинку, де мешкав мій господар і куди занесли тіло, відбудуться поминки. Я пообіцяв не тільки сам прийти в належну годину, а й подбати про їжу та питво, щоб задавнім шляхетним звичаєм справити обід. І я таки про все подбав. Цілий день переносив униз свої запаси риби, курячих кісточок та городини. Для читачів, що полюбляють всілякі подробиці, а тому бажали б дізнатися, як я роздобув питва, скажу, що в цій справі не треба було якихось особливих зусиль, бо мені допомогла одна добра служниця. Я часто зустрічав її в льоху і не раз заходив до неї в кухню, бо, здається, вона прихильно ставилась до мого роду, а насамперед до мене, тому що ніколи не було такого, щоб при зустрічі ми приємно не погралися вдвох. Вона частувала мене різними ласощами, власне, гіршими за ті, що я мав у господаря, проте з галантності я з'їдав їх, та ще й удавав, що вони мені дуже смакують. Це дуже зворушувало серце служниці, і вона робила те, що, власне, я від неї й хотів. Одне слово, я вистрибував до неї на коліна, і вона починала чухати мені голову і за вухами. Так приємно, що я аж млів з насолоди і дуже звик до руки, яка мітлою в будній день махає, а в свято. Палково біймає. До цієї привітної дівчини я й звернувся, коли вона брала з льоху чималий горщик молока. І найзрозумілішим для неї способом показав їй, що дуже хотів би лишити для себе те молоко. Хитренький муре, мовила дівчина, що добре знала моє ім'я, як, зрештою, всі мешканці нашого будинку і сусідніх також. Хитренький, муре, тобі, напевне, потрібне молоко не тільки для себе самого. Ти хочеш пригостити друзів. Бери, бери, сіренький, я на горі роздобуду собі іншого. Сказавши так, вона поставила горщик додолу, погладила мене по спині і рушила сходами на гору. Якомога Перекидами я виявив їй свою радість і вдячність. При цій нагоді затям собі, о юний коте, що знайомство, навіть своєрідні сентиментально-задушевні стосунки з ласкавою кухаркою для юнаків нашого роду і становища приємні і корисні. Опівночі я подався в льох. Сумне, розпачливе відовище. Тіло дорогого улюбленого приятеля лежало посередині на катафалку, влаштованому, оскільки небіжчик завжди був скромний, просто зі жмута соломи. Всі коти вже були на місці, не в силі вимовити жодного слова, ми мовчки потиснули один одному лапи, з гарячими слізьми на очах посідали навколо катафалка і заспівали жалобну пісню, звуки якої, краючи нам з серця, Грізно відлунювали під склепінням льоху, то був невтішний, жахливий плач, досі ніде не чуваний, ніяке людське горло не здатне було б його відтворити. Після того, як спів скінчився, з кола вийшов вродливий, пристойно вбраний у біло з чорним юнак, став у головах небіжчика і виголосив наведену нижче. Братерську промову, яку він потім передав мені начисто переписану, хоч виголошував її експромтом.